хай би він потрапив мені до рук. 29 листопада. Який жах! Майже всі наші собаки поздихали. Вранці я перша вилізла з намету і не повірила своїм очам. Тоді повернулася назад і гукнула Нансена. Буран з вечора не вщухав. З-під снігу випинались ледь видимі горбочки, а між нартами сіріли ребра обгризеного кістяка. Нансен заходився розгрібати горбочки, а я боялася випустити линву з рук, щоб не віднесло мене вітром. Тоді зробила зашморг і накинула Нансенові через одне плече. Собаки за ніч поклякли. Коли почався буран, вони посходили з нашийників і з'їли всього тюленя, залишивши саму шкуру та кістки. «Потруїлись печінкою», – так сказали скімоз. Живою лишилась тільки біла сука, в якої п'ятеро цуценят. Просто не змогла скинути на шейника. Нансен її відпустив. Сука обнюхала трупи і тоскно завила. А з другого намету вистромилась голова Жака Антуана Мерсьє. «Що сталося, мадам Каті?» Я тільки махнула рукою, а сука раптом перестала вити і шаснула до своїх цуценят, яких нам Нансен забирає на ніч до нашого намету. Вже скоро ніч, а Буран і не думає вщухати. Мете цілу добу. Що тепер буде з нами? Я майже не відчуваю пальців на обох ногах. Повідморожувала? Боже мій! 30 листопада. Буран і вранці не щух. Але ми не могли далі сидіти. Рушили шукати восьмий склад. Сьогодні вночі батько знову мене повідомив, загинув Антуан. Ми вибралися на материк і пішли понад бар'єром, ризикуючи, що хвилини полетіти сторч головою вниз. Та ми не мали можливості відступити в глиб півострова геть з потвореного торосами і полями заструг, З позавчорашнього дня нічого не їли, пленталися з останніх сил, а ще ж мусили тягти нарти, впрігшись у шлеї замість собак. Якщо не дійдемо до восьмого складу, усіх нас чекає неминуча смерть. Ми запряглися по семеру в кожній нарти. Вільною лишилася тільки мадам Каті. Одне, що вона кульгає, Поприморожувала пальці на ногах. До того ж, це жінка. Та й вона не йшла просто так. Виконувала обов'язки одометриста. Матрос і зв'язав з трьох лижних палець крокву і дав їй два ярди. Миля складається з тисячі таких кроків. Тепер мадам стала схожа на луарського агронома, а її прилад – невеличезну літеру А яка сіпалась і розпачливо стогнала. а а а а а а мов алегорія наших настроїв. Я йшов і дивувався з витримки товаришів, що їх штовхає на цей абсолютно безумний подвиг. Ми рушили з баз 11-го числа, а сьогодні вже 30-е. Останній день – і нема жодної надії, що він не буде останнім у нашому житті. У нас немає ні їжі, ні газу. Температура навіть у півдні не піднімається вище мінус 28, а вночі мороз перевершує 40 градусів. Якась надія зблиснула тільки тоді, коли розвіявся туман, і на півночі з'явилось яскраве сонце. Була перша година дня, а ми зранку пройшли тільки 4 милі. Нарти неймовірно важкі. Ми вдаємо бадьорих і життєрадісних та варті найгірших жіночих сліз. Тур сьогодні не хотів лізти на нарти. Ми буквально силою всадовили його і загорнули в шкарубкий брезент. Можливо, це нас найдуще й згуртовує. Самопожертва несподівано стала нашим новим єством. Інакше давно б уже посідали і віддалися на ласку холодові.